Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Ustaz Muhammad Idris Syahudin alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih lagi membincangkan tentang kelompok ayat berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan gulong jin Nusi surah al-ahqaf ini bermula pada ayat 29 hingga berikutnya iaitu subhanallahi subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما هذروه قالوا أنصتوا فلما كضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مسلق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيب داعي الله وأمين به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. Ula'ika fi dhalalim mubin Sadakallahu'l-azim Maksudnya Dan ketika kami hadapkan kepada Seluruh rombongan jin yang mendengarkan Al-Quran Maka tak kala mereka menghadirinya Mereka berkata, diamlah Lalu setelah selesai Mereka segera kembali kepada kaum yang memberikan peringatan Mereka berkata, wahai kaum kami Sungguhnya kami telah mendengarkan kitab Yang telah diturunkan sesudah Musa yang benar benarkan yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus Hari kaum kami Sambutlah orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya Saya dia mengampunkan buat kamu dosa-dosa kamu dan melihara kamu dari seksa yang pedih Sedangkan barang siapa yang tidak menyambut Orang yang menyeru kepada Allah Maka dia tidak akan dapat melepaskan dirinya di muka bumi Dan tiada baginya selain Allah subhanahu wa ta'ala berlindung -lindung. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata Ikhwati billah jadi Imam Ahmad meriwayatkan daripada Az-Zubair tentang Allah SWT di sini berkaitan dengan wa in sarafna ilaika nafarun min al-jinn al quran Dia berkata bahawa di Nakhla, tempat satu, satu tempat yang terkenal terletak di antara Makkah dan juga Taif. Kepada tuan-tuan ada peluang lihatlah daripada buku yang bertajuk Mekah kelebihan dan siarah karangan Dr. Abdul Wasid bin Abdul Rahman Hafizahullah. Buku ni sangat penting untuk kita miliki bila kita nak menuju ke Makkah bagi mengerjakan ibadah haji atau umrah menyempurnakan bukunya adalah buku Madinah, Kelebihan Al-Asyara. Kedua-dua buku berwarna ini penting untuk kita memahami keadaan di Mekah, rumah-rumah ibadah di Mekah, masing-masing yang telah dibangunkan Nabi SAW dan para sahabat. Tempat-tempat yang penuh keberkatan dengan doa sebagainya Jadi di sini syaitan jin seperti digambarkan kata Sufyan. Beliau berkata mentafsirkan ini ungkapan yang Allah gunakan. Dan surah jin pula mengukuhkan kadu yakununa alaihi libada. Hampir-hampir jin-jin itu berdesak-desak mengerumuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al bada ba'dhum ala ba'd bermakna satu dengan yang lain berempap-empap. Apa istilah yang boleh kita gunakan mengerumuni? Ini adalah satu riwayat daripada Imam Ahmad daripada musnadnya. Dalam riwayat lain oleh Al Hafiz Al Baihaqi dalam kitabnya Bab Dalailun Nubuwah, meriwayatkan daripada Ibn Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan al-Quran kepada jin. Dan aku tidak melihat mereka Satu ketika Nabi pergi bersama dengan beberapa orang sahabat hendak mengunjungi pasar uqaz Maka pada waktu itu Syaitan-syaitan telah pun terhalang Tak dapat nak mencuri berita daripada langit Kerana ketika mereka nak mencuri Mereka akan lempar dengan bintang yang menyala-nyala Dengan Tahih bintang yang menyala-nyala InsyaAllah tuan-tuan rahmatilah yang dikasihkan sekarang Nanti kita akan lihat dalam surah Al-Jin Perkara ini Larangan Allah SWT untuk syaitan Naik ke langit lagi untuk mendengar perkembangan langit Menyampaikan kepada manusia Tidak boleh lagi selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan ni yang dipanggil sebagai syuhub Syihab dan Rasada Jadi syaitan ni kembali kepada kaum yang berkata Apa yang berlaku sekarang ni Jadi kita tak dapat lagi mendengar perkembangan daripada langit Berita yang telah pun Ditetapkan oleh Allah di langit untuk malaikat laksanakan Kalau kita sampai ke sana maka akan diutuskan kepada kita syuhub shihab. Lalu syaitan telah pun menyuruh jin-jin ini untuk pergi ke arah timur dan ke barat untuk melihat apa yang berlaku sebenarnya. Fantalaku yadribuna mashariqal ard wa magharibaha yabtagon ma hadha allazi hala bainahum bainal khabris sama. Seperti disebut dalam tafsir Ibnu Jarir Tabari, sekarang kepala kepada syaitan ini, jin ini, Azazil ini, ya Abu syaitin, Abu Jin ini telah pun menyuruh, Abu Jahl ini menyuruh kepada Pengikut-pengikutnya supaya bertibaran di muka bumi mencari apa sebabnya, apa yang menghalang kita daripada sampai ke langit untuk mendengar perkembangan, justru kita boleh sampaikan kepada manusia dan kita menipu, menambah lagi, menggoreng lagi berita-berita yang kita dengar tu supaya manusia tertipu, percaya kepada kita, satu betul sepuluh yang dusta sekarang tidak boleh lagi berlaku. Kenapa berlaku demikian? Pergi ke penjuru timur dan barat cari apa yang menyebabkan kita tak dapat lagi mencuri berita di langit. Mereka pun pergilah bertibaran ke seluruh pelosok dunia Untuk mencari apa yang menghalang mereka Sekelompok jin ini menuju ke Al-Tiham Ini merupakan satu dataran rendah dalam kawasan Hijaz Untuk berada di situ Mengikut perkembangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda berada di Nakhla Nak menuju ke Pasar Uqaz Baginda salat subuh bersama para sahabat Ketika itulah sekelompok jin yang mendengar Al-Quran Mereka berkata inilah kalamullah Inilah perkara yang telah menghalang kita daripada mengetahui perkembangan berita yang telah ditetapkan Allah SWT di langit Jadi sekembalinya mereka kepada kaum mereka, mereka berkata wahai kaum kami Sungguhnya perkara yang menghalang kita daripada mengetahui perkembangan ketapan berita keputusan Allah SWT itu adalah Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan kami pun telah beriman kepada ini Tidak lagi mensekutukan Allah SWT dengan suatu apapun Kemudian Allah pun menurunkan ayat Khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Kau Allahi" ialah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku diutus ke sana untuk mendengar apa yang Ini ayat dari Surah al jin Diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallam tentang apa yang berlaku di kalangan jin. Jadi, riwayat yang serupa juga telah pun ditakdirkan oleh Alim al Bukhari, Alim Muslim, Tirmidzi, Nasai dalam kitab tafsir. Para Perbincangan akan dihentikan di sini. Terima kasih. Dalam riwayat daripada Allah bin Mas'ud yang berbeza beliau berkata bahawa para jin ini sehingga menghampiri Nabi SAW ketika Nabi sedang baca Quran di Nakhlah ketika mendengar bacaan Quran ini mereka berkata ans diam beri pada bacaan ini penghormatan dengar dengan teliti jumlah mereka bersebilan orang salah satu daripada mereka ini kata para ulama tafsir seperti dia sebut dari Muhammad bin Caidi Tabari di Tujuy bin Kafir namanya Zawbaah ini ha, salah seorang daripada jin tersebut Salah seikur salah seorang Daripada jin ni Jadi Allah SWT telah menurunkan ayat ini Untuk memberitahu Nabi Muhammad SAW Betapa jin pun nak beriman kepadamu Wahai Muhammad SAW Katakanlah orang manusia yang dibelikan kemuliaan Penghormatan Tak boleh nak beriman kepadamu Wahai Muhammad SAW Jin ni satu makhluk Allah SWT Yang memiliki kuasa yang tertentu Pernah kita belajar dalam surah Ar-Rahman yang lalu penjelasan tentangnya panyalewa telah kita bincangkan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi alam jin ni satu alam yang misteri kita pun tak tahu banyak tentangnya cuma apa yang sampai kepada kita adalah cerita-cerita menarik. Sebagai contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada seorang perempuan yang memiliki anak-anaknya ini kena gangguan jin tuan-tuan dalam riwayat oleh Al Imam Ahmad dalam musnad musnadnya. Ya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma ada seorang perempuan datang jumpa Nabi Assalamualaikum bahawa anaknya wahai Nabi ya, anak ni selalu lah kena gangguan Nabi sedih wajahnya Budak ni selalu kena apa kita nak panggil ni masru' masru' ni buat tuan, tuan Histeria Ah ha, begitulah histeria Jadi jin ni selalu merasuki, merasuk anak ini Merasukan Pada waktu kami makan dia merosakkan makanan tersebut. Dia buat pil-pil yang tak senonoh. Wahai Nabi, tolonglah Nabi SAW. Nampaknya, dia menerima gangguan jin. Adalah sebab-sebabnya, tuan-tuan. Lalu Nabi SAW pun, mengusap dah ada anak ini. Nabi telah berdoa untuknya. Maka, keluarlah daripada anak ni, tuan-tuan, yang dan dikasihkan sekalian, seperti anak anjing yang lari dan terus hilang. Begini riwayat daripada Imam Ahmad Maknanya gangguan tersebut berlaku kepada Anak ini sentiasa Diubat oleh doktor pun mengatakan Ini bukan penyakit biasa, ini penyakit luar biasa Tak ada kaedah bagi ubat Dikenakan, dirawat, kesian Kadang-kadang anak ini menjadi mangsa percubaan Ubat-ubat hospital, tuan-tuan Doktor Pakar pun tak tahu bagaimana Arawat, akhirnya doktor mengatakan tak apalah Cubalah perubatan alternatif Kami dah scan, tak ada apa-apa, dah lihat, tak ada apa-apa Agaknya ada kebarangkalian kena Perkara seperti itu, tuan-tuan Bagian telah pun menjalankan tanggungjawab dalam perbuatan Islam ni Amanahlah kena Allah SWT Kerana kita diberikan Allah Taala al-Quran Beza daripada perbuatan lain Anaklah diri kita muli dengan Al-Quran Wahai para ustaz Janganlah mengambil kesempatan di atas kelemahan orang Yang mana orang ni bila dia sakit Apa saja dia sanggup lakukan Bergolok bergadai ini untuk menyembuhkan diri Merawat diri anak dan sebagainya Maka janganlah kita mengambil kesempatan di atas Terdaifan, kelemahan Ogah ini bab karawatan daripada kita wahai para ustaz. Jadi ini salah satu daripada Mujizat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan usapan tangan Nabi kepada ada anak kecil yang mengalami gangguan tersebut doa Nabi maka jin itu keluar dan sembuhlah budak itu tuan-tuan sehingga tidak pernah lagi dia mengalami penyakit seperti itu. Ada disebut oleh para ulama sirah dalam Mujizat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kadarnya disebut oleh dalam riwayat daripada Ibn Abbas dalam Musnad Ahmad dalam mursyid Imam Ahmad ini cerita antara cerita-cerita berkaitan dengan jin ada di kalangan mereka yang beriman pernah kita bincangkan dalam surah Al-Kahfi yang lalu. فَفَتَتْخِذُنَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ أَنَّمَرُ رَبِّي. Cerita tentang jin jin yang paling jahat di kalangan dia jin iblis yang rusak di bawah syaitan ketuanya iblis kalangan jin ni ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang fasik dan sebagainya. Jadi, yang sedang kita bincangkan di sini, jin yang beriman ni berkata kepada kawan-kawannya, "Ansitu biyam, dengar apa yang disampaikan." Jadi riwayat ni dengan riwayat yang lain yang semua daripada Nabi Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahawa pada kesempatan yang pertama Nabi tidak merasakan kehadiran jin. Tapi hanya jin saja mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu sekelompok jin ini kembali kepada kaum mereka dan selepas kejadian itu jin ini menghantar utusannya dengan jumlah yang ramai secara berganti-ganti untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keimanan. Bang kali begitulah seperti disebut oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam taufiknya bagaimana disinkronoiskan di antara riwayat yang berbagai ini. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini wallau ila qaumum qawm, munzirin maka mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Para jin ni menjalankan tanggungjawab sebagai doa Pendakwa tuan Menyampaikan peringatan kepada kaum mereka apa yang mereka dengar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Macam kita lah kalangan kita ada bangsa India, ada bangsa China ada bangsa Jawa dan sebagainya maka lebih senang lebih mudah untuk diterima oleh bangsanya sendiri. Maka, masing-masing dari tribe sendiri, sendiri untuk pergi Mengajar, memberitahu mereka tentang Islam itu Sebagai mana mereka dengar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pada ayat ini, dia ambilkan sebulan bahawa Di kalangan jin ini, ada yang bekerja sebagai seorang ustaz Pendakwah Mereka pun kali ada profession yang terseliri Seperti yang ada di kalangan manusia Kita tidak tahu banyaklah, tuan-tuan, tentang di mereka ni. Ikuti bila musim-musim anime rahati ini kastia Oscar pada kuliah yang lalu saya telah bincangkan kepada tuan-tuan mendedahkan tuan -tuan bahawa perkataan jin ini biasanya merujuk kepada satu benda yang tersembunyi ataupun tertutup. Justru anak yang berada dalam kandungan ibu dipanggil sebagai janin. Perkataan jim dengan nun, huruf jim dan juga nun. Begitu juga syurga yang kita tak nampak dipanggil sebagai jannah. Jannatun. Jadi jim dengan nun ni Menghimpunkan dua huruf yang telah kita ketahui sebelum ini Memerujuk kepada makna tertutup, tersembunyi Satu yang terlindung Maka jannatun juga Disebut sejannah dengan sebab yang sama Satu anugerah Allah SWT berupa keindahan kemewahan Tempat yang hebat Kita pun tak tahu nak gambarkan bagaimana Dalam gambaran hadis menyebut apa yang Mampu kita fikirkan Tapi sudah tentu lebih baik daripada apa yang kita jangkau itu juga, kalau orang gila dipanggil sebagai majnun Majnun maknanya gila Kerana akalnya sudah pun tertutup Akalnya sudah pun terlindung Akalnya tak dapat berfungsi lagi Maka datang perkataan majnun Di perkataan jim dengan nun juga Jadi jim dengan nun Bila tersyidikan jin Menujuk pada benda yang kita tak nampak Jannah baik, janin baik, majnun baik Ini semua adalah Menujuk kepada benda yang kita tak nampak satu benda yang melindungi Satu benda yang terlindung Yang tersembunyi dan sebagainya Jadi berbeza dengan pandangan Sebahagian orang yang menolak Kewujudan jin Umat Islam Bahkan majoriti Yang beragama mengakui adanya Makhluk Allah yang bernama jin Namun demikian Kefahaman para pakar Baik di kalangan Muslim Ataupun non-Muslim Berkaitan dengan hakikat jin ni Tak sepertinya sama Apalagi ada sebahagian mereka Yang berusaha untuk merealisnkan seluruh informasi kitab suci ini, apa ini sampaikan oleh di Quran Karim bagi contoh membataskannya sedapat mungkin benda-benda yang bersifat extraordinary apa benda yang kita tak nampak benda yang yang apa dipanggil suprarational benda yang di luar daripada kefahaman akal untuk menjangkaunya, ada sesetengah orang yang mempunyai tafsiran seperti itu tapi ini bukanlah di kalangan ahli sunnah Alusuna melihat sekali yang Allah sebut ini kita terima sami'na wa ata'na. Paka-paka Isami memang sangat rasional. Tidak pernah mereka mengingkari ayat Al-Quran yang berjara tentang jin. Tapi ada di kalangan mereka yang memahaminya dalam bentuk pengertian yang tertentu. Walin tidak pun ada tiga pandangan yang menonjol di kalangan para ulama berkaitan dengan hakikat jin. Nanti kita lihat apakah maksud tersebut. Tiga pendapat tentang jin ni mengikut pandangan ulama-ulama Islam yang berbeza-beza. Apa tiga pandangan ni tuan-tuan? Insyaallah kita akan rujuk dan kuliahkan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa wa wa wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.